Ondartzara iristea Bai, burua erabiliaz eta babestuz eh? Ondartzara iristea, maika, komeria eta beste inbeste bezbentura eragin ditzake Bertaraino joan eta aparkatzea Esaterako edo, ondarretan etzanda jartzeko txoko bat bilatzea ere Esta aunk jaren gaberdiko ez du askotan, baina hori oinarrizkoa baldin bada ere, ondartza egun batetan, e, gure azala saintzea ere ezin bestekoa dela. Gogoratzen digute Gipuzkoako minbiziaren kontrako elkartetik. Azaleko minbiziaren prebentzio kanpaina abiatu zuen elkarte honek joan den astean eta gaur hondarribira iritsi bira. Illabete osoan zehar Gipuzkoako kostaldeko zein barnekaldeko 15 herritaraiko dira. Eritasuna hau saihesteko neurriak eta gomendioak ematen bituzte, oso hien de baitaki azalekoa dela, Minbizia motarik edatuena Gipuzkoan esaterako urtean alako 800 diagnostikatzen bituzte eta hoietatik erdian melanomak dira denen artean arriskutsuena. Piskanaka jendea babesteko ohitutzen bada ere, azaleko minbiziaren garapenean gaztetan izandako erredurek zeresan handia dute eta 80 eta 90 garren hamarkabetako neurrigabekeriak dira oraingo diagnostikoen iturri nagusia. Argatik bereziki aurreta gaztekin eginen bote sentsibilizazioa lanik handiena egun hauetan. Herritar orori zuzen zenbutako kanpaina bada ere. Maider sierra, Gipuzako Minbiziaren kontrako elkarteko kidea da, eta ondarribiko ondartzan abiatu duten sentsibilizazio kanpainaren berri ematen digu. Gurel burua da mm, eguzkiazko zatzea, baina azala zainduz, baina ba, bueno, eguzkia hartzea eta eguzkia egotea interesgarria dela, baina bueno, ba, ba, gauza da nola ba ba bueno minikartu edo ez, ez lesioak ez sortu azalean, ez? Badakigu dermatologoek eh ba bueno, orain dela ilabete bat aterazan ere prentsan, n aipatzen dute, ola medikan urtetare, ba, bueno, ba, azaleko inbisia biderkatuko da eta bueno, ba beti izango da horren or, aurka lan egitea, ez? Preventsio aldetik, ba kisuen minikartuko elkartean preventsio aldetik, ba, bueno, lan de egiten saiatzen gera, pixka bat, ba bueno, iturak, e, lako, gure bizio oiturak Garantzi handia dutela mm prebentzioan besteren preventsioan aldetatik, eh? bueno, ba, gure helburua hemen egotearen helburua hiru egun hauetan izango da ba, pixka bat jendearia aipatzea, ba, bere azalak ze, bueno, zen melanina mota daukan, hau da, zenbat protekzio naturala zenbatekoa da, zenbat denbora egon gaitezkeen eguzkiaren aurrean erregabe edo lesiorik sortu gabe eta horren arabera ba ze protekzio mota hartzea ehn interesarra izango litzateken. Bai, kremaldetik, bai betarrekoen aldetik, bai, beta aldetik, bai e gorroak, orduan ba bueno, ba ditugu bai aurrentzat eta bai helduentzat orduan ba on aurrultzen dandan hori bai informazio guzti hori emango zaio eta horretarako informazioazgain noski nahi duen orok bere azalaren fototipoa edo duen melanina maila kopurua neurtu alko du Artu beharreko neurriak zeintzuk diren eta eguzkipean egon daiteken denbora jakin dezan aparatu horrekin egiten duguna melanina neurtzen dugu, bai? Orduan, bueno, ba pertsonak hutsak badauka, ba, gure begi kolore, gure hile eta azal arabera, ba fototipoa badaugagu eta horren arabera, ba eguzkiaren aurrean ba reakzio gehiago edo gutxiago egiten digu. ez? Orduan, hori oinarrizat harturik egiten duguna da helduei, eh? aurrehi ez, eren aurrak berdin da fototipo daukaten babes baino hartu baruten ba, beti hondienak dira, bai kremaletik eta bai, bueno, ba, Ba, arropa eta babeskari fisikoen aldetik, ez, baino helduei egiten dieguna da neurtzen diegu, eh, lau 4.0etan neurketa egiten diegu eta horren arabera, ba, esaten diguna da, makino horrek esaten diguna da, eh, naturala zenbatekoa dauka. Hm, eta proteksioren arabera, proteksio naturalaren arabera, ba jakin barko esaten dieguna da, e, kimikoki, hau da, e, zekrema, e, interesgarra krema interesgarria izango litzateken bere kasuan ematea. Gaur bezala, bihar goizean ere, ondarribiko ondartzan egongo bira, goizeko amarretatiko ordua eta bitartean. Nola nahi ere, gure azala eguzkipean iragaiten duen denbora baino, argitan pasatzen duen denbora konton hartu beharra dagoela diote. Ez du, zergatik gatik eguzkitan zuzeneko esposizio izan behar... Erretzeko eta era berean hondartzan baldin bada itxasoak ispiluarena egiten duenez Eguzkizpien eragina bikoitza izan daitekeela ohartarazi dute azkenik eguzkitako kremak etxean gaudela hondartzara edo igril lekura edo mendira joan aurretik hartzea gomendatzen dute zuretainego goberala gondarreta letsanda zer urabe giran kamitatpean Zure zainegon gogorara gogor rete lezandaz zer